بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا رولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma fatihna fil din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim amma ba' yang dimuliakan tuan-tuan dan para guru pegawai dan jawatan kuasa masjid al-mujahidin para hadirin tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmatilah dikasih terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita Dan Alhamdulillah Siang tadi lah pun kita berada dalam satu muharam Tahun 1435 Hijrah Sekarang dah berlalu satu muharon. Masuk maghrib, tahun kita masuk hari yang kedua dalam bulan Islam 1435 tahun dari segi angkanya begitu jauh kita dengan jarak dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun demi tahun kita akan jauh semakin jauh dengan Nabi Muhammad namun janganlah disebabkan jarak dan angka yang banyak itu menyebabkan kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam biarlah beribu ibu tahun pun kita terpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi hati kita sentiasa penuh dengan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingatan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dipenuhi hati kita dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta pada Allah, yang cinta pada Rasul ini bukan sekadar hanya dilafazkan di bibir. Ada makna selafazkan aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah tetapi tangan dan kaki kita menipu kepada Allah menipu kepada Rasulullah SAW. kita buat apa yang ditegah kita tinggalkan apa yang Allah suruh kepada kita maka tuan-tuan hadirin -tuan, muslimin muslimat mudah-mudahan pada awal tahun awal tahun hijrah kita ini kita sama-sama memperbaharui iman kita kita tajdidkan iman kita topak iman kita charge iman kita yang Nabi berpesan kepada para sahabat jadidul imanakum Kunna kaifa najdidu imanana ya Rasulullah Nabi berkata kepada para sahabat wahai sahabatku wahai umatku perbaharilah iman kamu lalu sahabat bertanya kepada Nabi wahai Rasulullah bagaimana kami nak kah, nak topak nak perbaru iman kami wahai Rasulullah selah kata athiru ilaha illallah maka perbanyakkanlah akan kalimah la ilaha illallah banyak buat apa tuan-tuan pertama banyak mengucapkan melafazkan namun tak cukup sekadar melafazkan la ilaha illallah yang telah kita kupas sebelum ini tentang kalimah la ilaha illallah ...bukan sekadar melafazkan ini di dia kerana lafaz seperti itu kalau tak difahami maknanya tiada faedah faedahzikir tadi bapak sama macam burung kakak tua melafazkan zikir melafazkan salam dan lain-lain dan lain-lain maka mesti difahami makna la ilaha illallah cuba perbaiki kita nak faham kalimah la ilaha illallah tiada sekecuali tiada tuhan melainkan Allah Luas makna La ilaha illallah La ma'budun dihakim siwa Allah Tidak ada tempat yang layak disembah melainkan Allah La hakim Tidak ada hakim Tidak ada pemutus Tidak ada pemerintah La malik Tidak ada kerajaan yang berhak kita bagi sepenuhnya ketaatan melainkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala la hukma, tidak ada hukum melainkan hukum yang Allah tetapkan kepada kita itu makna la ilaha illallah orang yang memahami, menghati kalimah la ilaha illallah takkan berani buat dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun dia buat maksiat, dia akan kembali sepat taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada tuan-tuan dan maka awal-awal awal tahun Hijrah ini, maka kita mohon ampun kepada Allah, semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lepas. Dan awal tahun ini kita niat kepada Allah. Niat yang ikhlas kepada Allah untuk perbaiki ketaatan kita kepada Allah subhanahu Subhanahuwataala. Apa yang perlu kita dapat tuan? -tuan? Saya pesan dari diri saya, tuan-tuan dan -tuan, hadirat satu benda kalau lebih kita azam tuan. -tuan supaya tu supaya kita merasai kemanisan, kelazatan dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah ini tanda-tanda, benda yang paling penting dan -dan. kunci segala kebahagiaan kita ni'mat dan lazat buat ibadah kepada Allah sembahyang rasa Allah selamanya. tak sabar nak tunggu semangat insya' tadi, cahil pula nak baca Quran Ish, tak sabar, Sagi, lepas habis kuliah ni nak balik rumah, nak baca sikit Quran nak baca dengan anak isteri maka ini satu kelazatan Allah campur dalam hati kita mudah-mudahan Allah tingkatkan kemanisan dalam melakukan amal ibadah tuan-tuan baru seronok tuan semayang. tak rasa beban tak rasa berat kadang-kadang kita sembahyang lepas sembahyang oh lega boleh hilang beban kalau lega itu lega yang tak berapa baik tuan-tuan kita nak lega yang kita rasa seronok tuan, tuan macam semua orang dia suka memancing, suka berburu, memancing 12 jam, eh tak rasa penat pun. Eh sekejap je duduk jam mancing. Dah dapat dah. Dapat pun sikit tak banyak nak kena tambah lagi jam. Kenapa? Sebab dia seronok buat memancing tadi. Demikian ibadah kawan-kawan, biar Allah limpahkan keseronokan dalam melakukan amalan ibadah. Demikian juga dalam menuntut ilmu. Kita was-was dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah beri cahaya hidayah kepada kita ketentuan hadirin hadirat muslimin musliman maka insyaAllah malam ini kita akan sambung bacaan kita daripada kitab Al-Zikar karangan Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala supaya suatu usaha kita nak memahami zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi kepada kita supaya zikir tadi berbekas di hati kita seterusnya kita mendapat kelazatan aman ibadah itu kita sambung pada surah 41 Pada fasal ketahuilah bahawa Zikir-zikir yang masyru'ah Yang disyarakkan dalam Salat dan selainnya Sama ada yang wajib Maupun yang mustahab yakni Yang dianjurkan Semua itu tidak ditira sebagai zikir Sehingga orang yang berzikir itu Melafazkan dengan lidah Hingga boleh mendengarkan dirinya Sekiranya dia memang Bagus pendengarannya Tidak ada yang menghalang kita sentuh sikit pada, pada bulan lepas. Namun saya nak ulang sekali lagi sebagai peringatan kita bersama. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan kepada kita. Daripada hadis Nabi alaihi wasallam, Maka zikir yang disyarakkan dalam solat dan selainnya. Banyak zikir-zikir yang sholat yang kita baca tuan-tuan. Kalau kita kira tuan-tuan tu, banyak semua sudah biasa buat tak terkiralah bermula daripada takdir herta nanti kita masuk dalam bab tentang zikir-zikir sebelum solat nanti ada juga sebelum solat itu ada zikir dia yang dianjurkan kita buat supaya dapat solat yang khusyuk hmm. antara disebutkan Allahumma Allahumma atini afdhalama tu'ti min 'ibadatik aibarikal salihin satu doa kita minta kepada Allah sebelum sembahyang ya Allah Berikanlah aku ini afdal ma minat min al aku ini satu fadhilah supaya engkau beri fadhilah kepada orang-orang yang soleh yang merasai ikhlas zat dalam beribadah. Ini eh, kita minta kepada Allah. Tak ramai doa baca doa ni sebelum sembahyang. Imam takbir kita pun takbir Allahu akbar. Tu, ayang-ayang ajar kepada kita berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita bertakbir bertakbir dengan niat dalam hati ketika takbir lafaz niat mustahab sunat tusalli fardu itu lafaz niat sunat mustahabun suatu yang disunatkan, digalakkan untuk membantu niat kita ketika angkat takbir terlihrah dan kalau dalam niat ketika angkat takbir jangan masa angkat takbir langsung tak niat apa-apa tak sah salah kita lalu mazhab Syafiey rahimahullahu taala. Kemudian seterusnya kepada doa iftitah yang panjang dan sentuh doa-doa ini dalam bab yang akan datang insya-Allah. Makna dah zikir sedikit tadi banyak tuan Setiap pergerakan itu ada zikir-zikirnya. Diiringi pergerakan satu pergerakan rukun ke rukun yang lain dengan takbir Allahu akbar, Allah Maha Besar itu baru terjemahan Allah Maha Besar apa makna apa maksud Allah Maha Besar jadi Allah Maha Agung Allah Besar ya, tuan -tuan. bahasa kita ini besar saiz nampak saiz namun besar di sini bukan saiz yang nak dimaksudkan Allah Maha Besar Allah Maha Agung Maha Hebat dan ya, segala-gala yang ada di atas dunia ini tak mampu menandingi kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala maka tinggalkanlah segala-galanya di luar dalam salat tinggalkan segala-galanya Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah akbar. Nak besarkan Allah dalam hati kita. Boleh angkat takbir itu satu persyarat daripada Allah. Allahu akbar, Allah mahu syar. Allah bagi kekuatan kepada kita untuk mengangkat takbir. Berapa ramai orang yang tak mampu angkat takbir. Ada tangan yang kudung, tangan yang patah dan sebagainya. Maka Allah bagi kekuatan kepada kita untuk mengangkat takdir menandakan kehebatan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada kata ulama ini tanda kita menyerah diri kepada Allah, serende kita. Kan kalau polis tangkap perompak ha, dia akan, "Oh jangan bergerak. Angkat tangan." Ha, kan angkat tangan itu tanda menyerende, tanda serende, dengar. Polis kita sembahyang, kita serende dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunduk kepada Allah. Ya Allah aku lemah ya Allah, aku tunduk padamu, ya Allah. Ini hmm. hikmah falsafah dalam solat, kita kena hayati, tuan Bila kita serendah dalam solat, maka di luar solat pun kena serende dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah tetapkan sesuatu hukum, maka patuh dan taatlah perintah itu. Ingatlah semahyang kita patuh luar semahyang kita tentang perintah Allah tentang hukum Allah ini puani munafik kata para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Bandar. Alhamdulillah Negara Brunei Sultan Brunei Allah bagi kekuatan kepada kepada beliau dan pada kerajaan beliau mudah-mudahan dapat terus istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata-katanya, jenayah kata Sabang katanya ada ugutan ataupun satu ancaman, Ancaman daripada negara-negara besar, dunia. Dan mereka syarikat yang sebenarnya Allah Alam. biasalah itu satu pangai. Musuh-musuh Islam tak nak orang Islam mengamalkan hukum-hukum Islam. Sebab bila orang Islam amalkan hukum Islam, yang memang hukum Islam ni hukum yang adil. Yang akan menyelesaikan segala masalah-masalah put. Rompakan, curi, jenayah dan sebagainya itu tuan. -tuan. Bagu-bagu ni berlaku di tempat kita bermacam-macamlah. Terbaru dekat dengan tempat saya di Gombak sana berlaku kes pegawai tembak, tembak pegawai bank. Pecah muka kau tuan pengawal keselamatan ambil duit rompak dekat si, bank. Yang Allahyarham tadi pula ada anak, ada ada anak, ada suami ikut undang-undang undang-undang dunia apa sakit, apa sangat benda. kena penjaga, misalnya kena hukum gantung sebagainya maka keadilan kepada ahli keluarganya bagaimana ini lah duduk kesian kat berompok, yang mangsa tak dikesiankan maka hukum Islam datang hukum yang adil adil untuk semua, insyaAllah saya yakin semua dengan perintah Allah subhanahuwataala baik, maka tuan-tuan maka zikir yang masyarakat ah ini banyaklah dalam salat hari itu nanti panjang pula tak habis kita nak baca apa yang dimaksudkan di maka zikir dalam solat dan zikir di luar solat. maka kata Imam Nawawi rahimahullah dituntut kita mustahab, yakni sunat sunat, yakni dianjurkan yakni digalakkan sunat, kata para ulama ulama usul fit iaitu mautolabun syari'a talban ghair jazimin talab ta'li talban jazimin atalab an talab talab syari' sa' talban ghair jazimin albat kata imam ulama usul fi apa maksud sunat sesuatu tuntutan daripada syara' yakni Allah SWT untuk melakukan sesuatu perkara sesuatu tuntutan dengan satu perintah yang tidak mesti kena buat satu galakkan saja daripada Allah subhanahu wa ta'ala buat dapat pahala tinggal tak dapat apa-apa tak dapat rasa apa maka ini sunat mustahab maka apa yang sebut di sini semua itu tidak dikira sebagai zikir sehingga orang yang berzikir itu melapaskan dengan the, makna dalam sembahyang nak boleh dikira zikir kita tu kita berzikir dalam sembahyang mesti kita kena sebut Kena lafajkan dengan lidah. Hingga boleh dengar. Dengan telinga kita sahaja. Cukup dengar telinga kita sahaja. Jangan sampai kuat sangat tuan-tuan. Eh. Zikir sampai uh, ujung sasana dengar suara kita. Nah, tak boleh ya, tuan-tuan. Eh. Allahu Akbar. Allahu Akbar Khabira. Baca di belakang yang kita dengar. Boleh dengar, dengar kita. Eh. Jangan imam tak boleh Kita Allahu Akbar. Allah Akbar Kadirah Kita dengar sampai tu masjid Tak boleh Maka cukup berpadar yang kita dengar Untuk dengar kita sahaja Allah Akbar Kadirah Alhamdulillah Saya tak dengar kita. Jangan mengganggu orang lain Nanti jatuh hukum lain pula makruh. mengganggu orang lain untuk untuk solat Maka dia dengar Ketika dalam solat Dia dengar diri dia di luar salat nak berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah pasnaya jangan dia. jangan senyap tak lafazkan, tanya eh zikir tak zikir tak berhati betul zikir lahati, tapi tak dikira zikir tersebut kerana tidak dilapazkan dengan lidah, maka mesti dilapazkan dengan lidah, subhanallah subhanallah, subhanallah Maksudnya, ramai jemaah, jemaah salat ni dah senang jemaah, yang berzikir imam sorang yang berzikir belakang, senyap belakang lidah kata berzikir tapi tidak melafazkan dengan lidah maka tidak bunyi tidak berbunyi lidah tersebut maka tak dikira sebagai berzikir kata Imam Nawawi rahimahullahu taala sekiranya dia memang bagus pendengarannya tidak ada yang menghalang mana kalau dia memang bagus boleh dengar-dengar telinga dia, dengar dia tak ada masalah pekak tuli dan sebagainya maka maka dia tak dikiralah kalau dia tak lafazkan tapi kalau dia dah tuli, pekak, menggetak pulalah sampai dia dengar. Kalau dia tak dengar dia pekak tuli, maka dia dah lafazkan dengan lidah, dianggap dia telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penaktik cat ini, ini tiadalah bererti sampai membaca dengan suara yang kuat sehingga boleh mengganggu pula orang-orang yang bersolat di sampingnya. Seperti biasa berlaku di masjid. Kalau zikir itu memang dibaca beramai-ramai dengan suara yang keras maka sebaiknya mengambil tempat yang jauh dari tempat orang bersembahyang supaya zikir itu tidak mengganggu orang yang bersembahyang. Ini kalau nak buat satu mali khusus mali zikir dalam masjid nah, janganlah buat di tengah-tengah tanpa mengganggu orang buat di tempat-tempat yang agak jauh dari tempat nah, semayang. orang semayang. nak semayang pula dah mari lambat, berniat-berniat lah, jangan semayang tengah orang tengah, dekat-dekat dengan Uh, orang ramai tengah berzikir maka semayalah di penjuru-penjuru yang tak berjawab daripada tempat orang ramai tengah berzikir ini dipanggil kena ada kefahaman kalau nak melakukan perkara-perkara ibadah macam-macam mana jemaah pun kena tahu hatta ahli ataupun orang Islam yang datang lambat masuk itu pun kena tahu semayang macam mana sebab kita tidak mengganggu orang yang, yang, yang semayang dan orang yang juga tidak menyebabkan orang yang nak berjikir itu susah untuk nak berjikir berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketahilah bahwasanya telah banyak di sekarang buku-buku tentang amalul yawni wal layla yakni tentang amalan siang dan malam oleh sekumpulan para imam berupa buku-buku yang bernilai di mana mereka meriwayatkannya dengan sanak-sanaknya yang bersambung ...dan diambilnya dari jalan yang bermacam-macam. Tuan-tuan, hadirin, hadirat, muslim, muslimat. Tanya, Imam Nawawi nak beritahu kepada kita bahawasanya banyak kitab-kitab para ulama' telah tulis tentang soal amalan-amalan sehari semalam. Amal, yaum, walailah, amal sehari semalam. Dalam beberapa jam, benda apa kita nak buat yang diajarkan oleh Nabi kepada kita? maka Nabi ajarkan kepada kita setiap sekarang ada doa dan zikir yang dituntut kita baca doa bangun, bermula bangun tidur kita bangun tidur nak lucutkan pakaian ada doanya nak masuk tandas ada doanya keluar tandas ada doanya nak pakai baju ada doanya nak keluar rumah ada doanya nak pergi masjid ada doanya masuk masjid ada doanya nak tunggu selepas sembahyang ada doa yang dituntut kita baca selepas sembahyang solat sunat ada doa yang dituntut kita baca kemudian naik kenderaan turun kenderaan dan sebagainya panjang, kerana setiap tu kita akan sentuhan tin insya-Allah maknanya para ulama telah pun menghimpunkan zikir-zikir yang dituntut kita baca dalam kisah mereka itu amal yaum wa yang mereka dapat zikir-zikir tadi bukan senak, bukan mereka rekod saja, bukan buat buat sendiri, tapi mereka berburu mengambil riwayat tersebut dengan sengajanya, berjumpa, fahami dan menesakkan ini memang datang syabit daripada nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang anjurkan untuk kita buat. Bahkan sekalipun nabi tidak anjurkan, tetapi ada asal asal yang nabi letakkan, maka ulama tambah, ulama kembangkan lagi zikir zikir itu sebut, boleh. Apa dalilnya? Eh boleh bolehkah kita buat zikir-zikir ni? Bukan bid'ah ke? Ada orang kata begitu tuan-tuan. Dia kata Nabi tak buat, kita buat. Oh kita buat bid'ah dalam ibadah. Kita mandai-mandai daripada Nabi. Nabi tak suruh kita buat ni, kita buat. Oh kita mandai-mandai. Nabi tak buat pun baca awal tahun, akhir tahun. Kita buat. Oh kita buat bid'ah. Ada apa -apa orang berita juga. Perpandangan begitu. Ini golongan yang ada penyakit hati tentang kerap perkara, perkara kebaikan. Ya, betul Nabi tak suruh kita buat baca majlis doa awal tahun akhir tahun di masjid. Memang Nabi tak suruh, doa tu pun tak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah salah buat majlis baca doa akhir tahun awal tahun? Tidak salah. Kenapa? Allah suruh kita minta kepada dia. Ud'uuni asdajblakum. Mintalah pada aku aku akan kabulkan. Dan para ulama sebut berdasarkan hadis Nabi nak berdoa pilihlah tempat-tempat yang terbaik maka masjid tempat yang terbaik tempat mustajab kenapa masjid rumah Allah siapa baca doa di rumah maka di masjid lebih afdal lebih utama siapa yang melebihkan masjid berbanding tempat-tempat lain Allah Subhanahu wa taala Allah berhak melebihkan mana-mana tempat berbanding tempat-tempat yang lain Allah lebihkan Makkah dan juga Madinah sebagai tempat yang paling mulia di atas dunia ini Maka demikian rumah Allah Allah muliakan kerana ini adalah tempat disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tak salah walaupun nabi tak buat, maka boleh buat benda ni ada sandaran dalil, ada hujahnya, ada galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka buat begini kerana mereka ada ada penyakit dalam hati mereka. Kalau tak suka, tak setuju sekalipun jangan halang orang nak buat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka kata sebab benda ni nabi tak buat bila kita buat kita telah buat bidah kepada dalam ibadah ini satu fahaman yang salah tuan maksud bidah yang sebenar ialah sesuatu perkara yang bercanggah dengan syarak yang tidak ada sandaran syarak yang bercanggah dengan syarak yang tidak ada sandaran langsung maka baru dianggap sebagai bidah maka berdoa ah, Adakah salah berdoa ah? tidak bersalah berdoa baca ya sin salah dia, tak salah cuma jangan kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib baru jadi bidah. Ah. Kalau so, kita wajibkan semua ahli syariah wajib datang masjid, kita buat baca doa akhir tahun, siapa tak datang, kita akan ambil tindakan, itu baru dia kata bidah ah tuan-tuan. Buat benda bidah ah sebab apa mewajibkan satu benda yang tak wajib. Kami hari Jumaat wajib baca Yasin. Tak baca, tak sah amalan kita ni, salah tuan ni baru bidah. Ah tidak macam si malam Khamis ke malam Jumaat dan malam Rabu kau naik sen bacalah itu kita baca Quran. Keputusan hadirin hadirat muslimin muslimin. Maka para ulama membukukan amalan-amalan tersebut yang mana mereka ni riwayatkan ni macam dapat sanad-sanad hadis. Hadis kita tahu adalah sesuatu perkara yang datang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah maudhi nabi sok ni sandarkan kepada Nabi dari segi percakapan, perbuatan, tingkah laku akhlak Nabi, sifat Nabi sifat akhlak Nabi, sifat kejadian Nabi SAW. ini kata para ulama dan juga apa-apa yang datang daripada sahabat dan tadi dipanggil juga sebagai hadis dari segi percakapan dan perbuatan ini makna hadis kata para ulama hadis maknanya mereka ini para ulama dapatkan doa-doa zikir ini daripada generasi sebelumnya sehingga sampai kepada Nabi s.a.w dan berkata Imam Nawawi rahimahullah di antara yang terbaik sekali ialah buku amalul yawni wal laylah sebuah karangan imam Abu Abdul Rahman al-Nasha'i ada satu kitab yang terbaik menceritakan tentang hikir-hikir 24 jam ini dan saya pun ada tengok dalam menceritakan dalam, dalam kita pun ada satu buku dikeluarkan dalam bahasa Melayu amalan 24 jam ha? tapi tu nipis saja Allah SWT tak pasti tak semak dia punya doa itu macam mana. Tapi rasanya bertepatkanlah dengan apa yang disebutkan dalam, oleh para ulama' lah. Maka kitab Am Am Am amal yang mulai lah ni agak uh, sesak ingatlah sebal mana. Tapi bukan sebal inilah. Banyaklah hadis-hadis Nabi tentang amalan-amalan yang Nabi anjurkan kepada kita. Dikaram oleh Imam An-Nashai. Iaitu ulama' yang juga mengarang kitab Sunan An-Nashai. Sunan Nasa'i ada dua ada satu Sunan Al-Kubra yang satu lagi Sunan As-Sugra Sunan yang besar dan ada Sunan yang kecil Al-Sugra -Al Al-Mujtaba nah, daripada kitab Sunan Kubra itu dia ringkaskan jadi Sunan Subra Sunan yang kecil itu mengilih hadis-hadis yang kuat dan suhas dalam kitab Sunan Subra itu ni para ulama juhud kesungguhan mereka dalam nak membentangkan hadis-hadis daripada Nabi Wasallam. ...cuma tinggal cerita je nak baca tuan tuan tuan. Ha. Nak baca kitab hadis. Berapa ramai kita baca kitab hadis tuan tuan? Berapa ramai yang menghaktamkan Suhaib Bukhari? Ha. Ada 7000 hadis tuan tuan tuan. Pernah suhaib Bukhari? Belum ada yang mungkin. Belum ada yang pernah tuan tuan Pegang, buka, tengok pun. belum Ada mungkin yang belum pernah. Kami seperti ketika dulu belajar di Musyid. Kami buat satu madlis dengan para pelajar Malaysia dengan masyarakat-masyarakat di sana kita buat madlis baca suara Bukhari nak bagi khatam. Syekh dengar oh bagus dah lama Mesyarakat tak buat madlis sama kutubus siktaan kita mulai dengan suara Bukhari buat seminggu tak habis eh? jilid satu pun tak habis kan? tapi Syekh bagi ijazah kepada para pelajar yang mendengar madlis tersebut ini kehebatan eh? nak ke, cakap apa lebihnya kita baca kita hadis ini kalau niat itu sebagai ibadah tak ada pahala kalau baca suka-suka tak niat ibadah tak ada pahala beza dengan Quran Quran kita baca niat niat ke tak niat ke tetap akan dapat pahala sebab Al-Quran kalam Allah kalam Allah Al-Munajjal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Muta'abba Al-Mu'jiz yang mukjizat. Perlafaz dan maknanya Al-Muta'abad bitila Yang mana dibaca Dianggap sebagai ibadah Bacaan sembahyang dapat pahala Baca di luar sembahyang dapat pahala Ini lebih Al-Quran lah dengan hadis-hadis Tapi tuan quran kita pun tak hadis lagi hmm, kata beberapa kali Kita khatam tuan Sekarang nak kata khatam lah Paling kurang mungkin sebelah kali lah kita ni 9 kali khatam bulan Ramadan lepas tu bulan Ramadan letaklah Ramadan tinggal kan? maka kita terus disyukumah tak kan? ha? boleh baca Quran khatam itu satu, satu yang baik dan yang kedua mesti juga baca dan tadabur apa makna-makna Al-Quran itu jangan sekali kita kejar nak khatam sampai tiga hari sekali kita khatam bagus selama kita bagus tapi jangan sampai kita tinggalkan Usah untuk nak memahami Apa yang Allah Kehendak silakan Al-Quran tersebut Dan kata Imam Nawawi Dan lebih bernilai Dan yang lebih baik Lagi daripada itu Dan lebih bernilai dan banyak pula Faedahnya ialah kitab Amal al-yaw Amalil al wal-layla Karya Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Bin Ishaq al-Sunni radhiyallahu anh Huma. ini kitab Nawi, kitab yang lebih baik daripada kitab Imam An-Nasya'i tentang, amal tentang amalan al-yawm wal-laylah tentang amalan sehari semalam yang dituntut kita lakukan sebab apa? sebab Imam an sebut, dia mengaji kitab ini dengan gurunya dan dia dapat sanat tersebut sanat untuk beramal dan meriwayatkan amalan-amalan tersebut kata Imam Nawawi saya sendiri telah mempelajari kesemua kandungan kitab ibnu Sunni itu daripada tuan guru saya Imam Al-Hafiz Abu'l-Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Al-Hasan radhiyallahu anhu ini guru Imam Al-Nawawi Al Imam Al-Hafiz Abu'l-Baqa Khalid bin Yusuf Sa'ad bin Al-Hasan ini disebut nama gurunya dia dapat ilmu dan juga dapat riwayat tentang amal yang mulai-mulai daripada gurunya makna tuan-tuan nak kata kita dalam nak menuntut ilmu agama mesti berburu tuan -tuan. mesti ber berburu, jangan sekadar search google tak faham, buka google fash'alu google, tak ada Allah tak suruh fash'alu google tuan-tuan, Allah kata fash'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ta maka bertanyalah kepada kepada ahli zikr, pada orang yang lebih mengetahui, lebih alim sesuatu ilmu agama ini inkuntum la kalau kamu tak tahu satu masalah rujuklah kepada alim kepada ustaz-ustaz kepada ulama musti dan sebagainya tabi rujuklah mereka yang lebih tahu jangan kita buat fatwa sendiri oh, malas eh, nak pergi tanya maka kita pun cari dah internet tak tahu siapa pula yang internet yang dalam internet itu kelas tahu ini daripada daripada malifatuh daripada jawatan agama tak apalah suhaif so, kita boleh pegang ni tak tahu baca blok-blok mana blok-blok tengok oh ni ada blok pasal masalah ni ha, boleh ikut copy paste free, pegang yang tu kita tengok salah tercanggah dengan apa yang sepatut ni setelah tu kena datang kemarin-marin ni maka rujuklah dengan para ulama, para ahli asyatizah para guru-guru yang lebih tahu daripada kita sawabak lah kita kita kena rasa rendah diri jadi kita rasa hebat wah aku tahu semua benda tak ada tuan-tuan ilmu agama ni luas tuan-tuan banyak benda yang kita tak tahu hatta seorang tu mengaji pun banyak benda yang aku tak tahu tuan-tuan masa yang mencakap ni tuan-tuan banyak benda yang aku tak tahu sebab luas ilmu agama ni para ulama berpuluh-puluh tahun mengaji empat puluh tahun baru boleh menguasai kebanyakan ilmu, -ilmu agama Ini setakat mengaji empat tahun lima tahun tuan-tuan kita mana nak kuasa ilmu agama demikian kita tuan-tuan, benda padu'ain pun dituntut mengaji, dengan setakat kita mengaji seorang dulu, oh aku dah mengaji solat lah, setelah tengok semayang tak betul langsung silap semayangnya eh? sujudnya rupanya tidak kena syarat semayang lintang bukan maka ada tuan-tuan, maka kita kena perbaiki tentang perkara itu maka setiap masa kita kena menungkap ilmu, mesin dengan berguruh Suka pun dah macam-macam tuan-tuan. Ha? Nadian dah di rakam. Masuklah Youtube pula. Ha, tak, tak, tak sempat datang boleh tengok buka Youtube. Nak dengar. Dengan cerita lah nak buat. Dengar ke tak dengar. Baik. Maka dia berkata. Yang kata guru kepada Imam An nawawi Rahimahullah Ta'ala katanya. Kami telah diberitahu oleh Imam Al-Allamah. Abu Yaman Zaid bin al Hasan Bin Zaid bin al Hasan Al-Kindi. ...tahun 62 Hijrah. Katanya, telah memberitahu kami... ...Tuan Guru Imam Abu'l-Hasan Sa'ad al Khair ...Bin Muhammad bin Shahil al Ansari. ...katanya, telah memberitahu kami... ...Tuan Guru Imam Abu muhammad Abdul Rahman... ...Bin Ahmad bin Al-Hasan Ad-Duni... Ad ...katanya, telah memberitahu kami... ...Al-Khazi Abu Nas... ...Ahmad bin Al-Husayid bin Muhammad bin Kasyar... ...Ad-Zinawri... ...katanya, telah memberitahu kami... ...Tuan Guru Abu'l-Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq al-Sunni radhiyallahu anhum ajma'in itu Imam Nawawi datangkan sanat-sanat daripada guru dia sampailah kepada Imam Ibn Sunni nak beritahu dia ni belajar dan bersambung sanatnya sampai kepada penulis kita itu, itu Ibn Sunni ini dipanggil rantaian sanat dalam muka ilmu supaya pastikan maklumat itu tepat dan benar kalau kita ni ijazahlah masuk universiti kita dapat ijazah. Namun para ulama ini ijazah mereka. Mereka berguru dengan guru berjumpa, bertanya, berbincang sampai dia faham. Dan dipastikan pula guru ini ada gurunya. Ini sehingga sampai kepada para ulama, sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dipanggil silsilah. Sanad dalam ilmu dirayah dipanggil. Kata guru saya Dr. Usamah Syed Muhammad Al-Azhari, fatizallahu ta'ala. Seorang ulama muda di Azhar pernah datang ke Malaysia, beberapa kali masuk ke Darul Hikam pada hari Jumaat. Beliau sebut dalam dalam e, satu pengajian dan kuliah beliau di Mesir bahawa dalam Islam ini dia ada tiga sanad tentulah, tiga sanad. menunjukkan hebatnya Islam ini. Ilmu Islam ini hebat kerana dia ada tiga sanad, tiga jenis sanad. Apa dia? Dipanggil yang pertama sanad ilmu riwayah Ilmu pengriwayatan Al-Quran Ada sanat riwayah dia sehingga sampai kepada Rasulullah SAW Riwayat mutawatir, yang kita baca Semayang, dia ha, riwayat, -riwayat mutawatir Dia ada imam imam dia pula, imam fir'at Dia ada pengriwayatan, nak sampai quran ini, bacaannya betul, ini yang Nabi baca Sampai kita baca hari ini Dia ada sanat Itu yang ada sanat Al-Quran ha, Jangan ramai yang buat kelas Bacaan Al Quran bersana. Cakilah Tuan. tuan betulkan bacaan Al Quran kita ni Tuan. Walaupun kita tahu lah, saya dah betul dah. Saya. saya pernah baca Al Quran mula A'udzubillah Billah dengan tegur. Bagus betul A'udu Billah dengan tegur. Assalam kita ingat baca betul dah. Bacaan yang masyhif di Musyir. Sebut A'ud, sebut A'ud sudah dengan salah. Hatta ulang balik tu tuan-tuan baru sebut tak habis lagi wabali. maka kena baiki tuan-tuan kita baca Al-Fatihah lebih baik Al-Fatihah tuan-tuan supulah ambil satu ijazah tanat baca Fatihah bagi betul tuan-tuan carilah guru-guru ramai dah sekarang ha? seorang ustaz yang baik daripada Mesir daripada Syubra daripada Pakistan daripada Madinah yang ada syanadnya sampai kepada Rasulullah sampai kepada Jibril tuan-tuan tak rugi tuan-tuan jika ada yang kenakan duit, tak apalah. Bayarlah, tuan-tuan. Kalau benda lain guna, kita boleh keluarkan duit. Untuk benda akhirat, kenapa tak sanggup keluarkan duit untuk dapatkan, betulkan bacaan Al-Quran kita. Itu dipanggil sanat riwayat Al-Quran. Ada sanat riwayat hadis. Ulama-ulama kumpulkan hadis dan bersambung sanatnya sampai ke Rasulullah SAW. Ini dah habis lah ya, tuan-tuan. Kita tak boleh dapat sanat riwayah ni. Sebab imam, -imam ni dah buat dah kita-kita hadis. Dah tertutup pintu sanat riwayah ni. Ada sanat yang kedua dipanggil sanat jirayah. Sanat keilmuan. Sanat keilmuan. Sesuatu ilmu. Sanat ilmu tauhid. Sanat ilmu fekah. Sanat ilmu tasawuf. Nah ini dipanggil sanat jirayah. Yang ni kita boleh dapat tuan-tuan. Dengan para guru-guru, para masyair kita. Maka mereka menjazahkan kita. Contohnya ini kisah Imam ini Maka saya mendapat ijazahnya daripada guru saya Doktor Yusri Reshidi Asyid Jam Al-Hassani Hafizahullah Ta'ala Seorang ulama Al-Azhar di Mesir Yang mengajar di Masjid Al-Azhar Dan juga sebagai imam di Masjid Al-Azhar Dan juga sebagai doktor pakar bedah Ini hebat kan? Dia doktor pakar bedah PhD Selepas itu di hari PhD Dia masuk dalam bidang penyakit Islam pula Masyarakat Syazad madlis dan guru nak dengan ramai masyarakat Beliau seorang yang alim dan muhaddis fiqah dan tasawuf. Insya-Allah beliau akan datang ke Malaysia. Saya jemput beliau sama gerakan kami, gerakan anak murid anak murid beliau insya-Allah juga akan datang awal bulan 12 ni. akan buat insya-Allah di Gombaklah. Di Gombak kita buat majlis membaca dan mengkhatamkan mukhtasar ibn Abi Jamrah iaitu kitab yang mana Ibn Abid Jamrah ringkaskan Sahih Bukhari kitab Sahih Bukhari itu ada 7000 besar pun tu nak baca tak habis dengan sanak-sanak pula An-kulan, An-kulan, An-kulan, An-kulan An-Nabi, panjang pula yang disebut tu maka Imam Ibnu Abid Jamrah ringkaskan 7000 hadis kepada lebih kurang 294 buah hadis utama dalam Sahih Bukhari yang Imam Ibn Jamrah ni bukan ulamak kurun yang ketujuh wafat tahun 619 Hijrah beliau cerita ketika beliau menulis kitab itu kitab muktasar Ibn Jamrah ini beliau bermimpi bertemu dengan Nabi selama 70 kali 70 kali lebih dia bertemu dengan Nabi, mimpi bertemu dengan Nabi SAW ni, hebatnya para ulamak juga mimpi yang paling indah dan mimpi bertemu dengan Nabi SAW mudah-mudahan Allah berikan kita sedikit anugerah ini, kalau boleh di dunia ini dah sempat kita bertemu dengan Nabi SAW, tapi bukan saya salah orang nak minta bertemu dengan Nabi Alaihi Wasallam. ini dipanggil sanat diraya yang ketiga ialah sanat tajjiyah, sanat kita belajar tentang penyucian jiwa, sanat penyucian akhlak kita juga ada sanat dia tuan-tuan ada ulama' itu dia datang Satu malih ilmu Dia tak, tak, tak mengajar apa Dia buka buku dia menangis Menangis depan nak murid dia Akhirnya nak murid pun Tersentuh turut menangis bersama-sama Guru dia Habis malih ilmu dengan menangis Bukan menangis saja tuan-tuan Bukan menangis pasal kalah bola tuan-tuan Ini menangis bukan pasal kalah bola Ini menangis kerana takutkan Allah subhanahu wa ta'ala maka ini dipanggil sanad tasqiyah tengok akhlak gurunya macam mana cara berjalan cara duduk cara bercakap macam tak itu para ulama mengambil sanad ijazah kepada gurunya tentang tasqiyah sanad tasqiyah sanad pengisian jiwa ha, ini ni tak ramailah yang boleh kita cari ni kenakan para nasair kita ada yang boleh kita ambil contoh dalam akhlak mereka baik langkah Okay. Baik Maka kata Imam Al-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Saya sebutkan isnat ini Di sini Ialah kerana saya akan menukil banyak Ayat-ayat daripada kitab Ibnu Sunni Tersebut insya Allah Ta'ala Jadi saya suka mendahulukan Isnat kitab ini terlebih dahulu Kerana cara begini sangat disanjung Oleh para imam ahli hadis Dan yang lainnya Ini para ulama hadis mereka sangat menjaga Akan sanat-sanat pengliwasan nak kumpulkan betul-betul. Jadi, Imam mengaji dan sampai kepada tuan punya buku kitab tersebut. Jadi, contoh macam kita mengaji. Kitab asal ini saya dapat daripada guru saya. guru saya dapat daripada guru dia, daripada guru dia sampailah kepada Imam Nawawi Rahimullah. Ini dipanggil Shanaq Ziraya. Saya belajar daripada guru saya, guru saya belajar daripada guru dia. Sampailah kepada Imam Nawawi Rahimullah. Ini dipanggil sebagai Shanaq Ziraya. Bezarnya orang ramai mengaji dengan membaca sendiri. Mungkin betul, mungkin salah dia punya pembacaan dia. Saya bagi laluan pada azan dan insya-Allah kita akan tamatkan sedikit sekali lagi pada puasa ini. Contohnya hadirin hadirat muslimin muslimat maka Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan kepada kita beliau suka menyebut akan sanad-sanad kitab Ibnu Sunni kerana ia banyak mengambil daripada kitab Ibnu Sunni. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, saya khususkan sebutan isnat kitab ini sahaja kerana ia adalah satu-satunya kitab yang mengumpulkan segala celok-belok yang diperlukan dalam bidang ini. Maknanya yang menaruhi disebut sanat hadis ini kerana dia banyak mengambil riwayat-riwayat hadis tentang zikir-zikir daripada kitab Ibu Sunni. Sebab dia dah, dia dah agak sempurna, agak lengkap. Kalau tidak memang apa yang akan saya sebutkan nanti dalam bidang ilmu ini semuanya menjadi riwayat yang suhas melalui pendengaran yakni pengriwayatan yang bersambung-sambung syukur Alhamdulillah melainkan yang syad yang dang sekali ini kata Imam Nawi bukan sekat kita ingin suni saja rujukannya tetap diambil riwayat-riwayatnya daripada kitab yang sahih dan juga yang masyur dalam pengriwayatan hadis Di antaranya juga apa yang saya nukilkan daripada kitab-kitab hadis yang lima sudah dianggap sebagai sendi-sendi Islam iaitu kedua sahih bukhari dan sahih muslim ini kitab hadis yang muktabar yang kuat ha, dia tahapnya iaitu sahih bukhari dan sahih muslim kitab yang paling sahih selepas al-quran Al karim setelah Al quran maka sahih bukhari dan sahih muslim adalah kitab yang paling sahih di atas muka bumi ini kata para ulama Karena dia ada Jaluran sanad yang kuat perawi-perawinya semuanya thiqah Sehingga sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan ragu-ragu lagi. Apa jua hadis yang terdapat dalam Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, peganglah hadis tersebut. Kerana ini adalah hadis yang kuat, sahib kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seterusnya adalah Kitab Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud. Kemudian Sunan Sunan Terminzi ataupun Jami Terminzi lebih tepat dan sunan An-Nasa'i ini kelima-lima kitab hadis yang mu'atabah yang mu'atamat yang tak perlu ragui walaupun ada hadis yang ba'is maka peganglah juga kerana hadis ba'is itu boleh dijadikan sebagai hujah dalam amalan-amalan kita dan kata lagi Imam Nawawi diantaranya lagi apa yang saya nyukil daripada kitab-kitab musnad dan sunan yang lain seperti musnad mu'afah Imam Malik Cita' Imam Malik Ulama' yang mengasaskan mazhab maliki Dia ada menyusun satu citab Muatta' Imam Malik Muslan Imam Ahmad bin Hanban Muslan Abi Awana Sunan Ibni Majah Sunan Ad-Darukudni Sunan Al-Bayhati Dan lain-lain lagi Daripada kitab-kitab hadis Dan bahagian yang sebagaimana yang akan anda lihat Kemudian nanti Insya Allah Ta'ala Saya akan sampai nanti sebuah zikir Imam Nabi sebut ini riwayat daripada Imam Sunan Ibn Majah dan sebagainya Semua yang akan saya sebutkan itu nanti syukur Alhamdulillah Saya meriwayatkannya dengan tanahnya yang sahih Yang bersambung-sambung Hingga sampai kepada pengarangnya Wallahu a'lam Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala Maka okay, tuan-tuan Hadirin hadirat muslim-muslimat Maka pasal ini menciptakan kepada kita Tentang eh, Uh, kitab yang ditulis oleh para ulama tentang amalan al-yau al yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Imam Nawawi datangkan kepada kita kitab ini bukan calang-calang doa dan zikir semuanya sabit dan waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersambung sanadnya daripada gurunya daripada gurunya daripada gurunya sampailah kepada pengarang kitab-kitab hadis yang mu'tabar seperti Sahih Bukhari Sahih Muslim dan lain-lain lagi yang saya sebutkan sebentar tadi tentang. Maka yakinlah dengan kitab ini menceritakan kita tentang amalan-amalan yang Nabi anjurkan kepada kita. Jangan ragu-ragu lagi. Yang naui tersebut dahkan kita bagi jaminan. Karena yang naui bukan calon salah ulama, ulama yang benar ikhlas, benar jujur dan berani menyatakan kebenaran. Maka peganglah ha, dengan kata-kata para ulama ini dan apa yang telah beliau lakukan kepada kita memberi khidmat kepada kita dalam melakukan satu zikir dan memahami satu zikir yang sabit daripada Nabi SAW maka tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat maka mudah-mudahan pada awal-awal hijrah ini, bulan Muharram ini maka sama-sama kita perbarui niat kita untuk terus Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dekat dengan Nabi SAW Menghayati segala perintah-perintah Nabi Dan sunnah-sunnah Nabi SAW Selepas kita kecil perkara sampai satu perkara Antara yang dekat dengan kita ialah zikir Maka kita lapaskan dengan lidah kita Tak kena keluar modal banyak tuan-tuan Misalnya -tuan. nak pakai jubah, kena keluar modal Nak pakai serban, ada modalnya Maka zikir Nabi tak modal tuan-tuan Ay lio, yang Allah bekalkan kepada kita Lidah kita dan Air liur kita ni untuk berzikir Kepada Allah Ta'ala Maka basahkanlah lidah kita dengan zikir kepada Allah Namun pastikan kita Faham apa yang kita ucapkan Kita lepaskan dan kita zikirkan Supaya tidak dikira sebagai orang-orang Yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan biarkan kita berzikir Tetapi tidak ada faedah di Allah. Orang ada kanekunci tidak faham apa yang kita ucapkan, ...maka inilah pada satu usah itu nak memahami zikir-zikir yang kita baca dan dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaafkanlah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafkanlah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafkanlah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafkanlah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafkanlah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ولوالدنا وأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن حبنا فيكم المصنبين والمؤنات والمسلمين والمسلمان الأحيان المواصل رحمتك يا أرحمنا ورحمين ظالهم لإن أسمك إيمانا دائما ونسألك قلباً خاشعاً ونسألك علماً نافعاً ونسألك يقيناً صادقاً ونسألك عملاً صالحاً ونسألك ديناً قيماً ونسألك خيرا كثيرا اللهم إنا نسألك العفو العافية ونسألك تماما العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الزنا على الناس فَرَمْدَنَ هَبَنَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللَّهُ نَعِزُّ الإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَعَذِّنَنَا الشِّرْكَ وَالْكَافِرِينَ وَدَنِّرْ أَعْدَاءَ تَعْدِيدِ انصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم سخّر لنا المجاهدين في فلسطين اللهم سخّر لنا المجاهدين في سوريا اللهم سخّر لنا الشباب في نفي بورما اللهم سخّر المظلومين في مصر وفي كل مكان وكل زمن للمشارك الأرض إنها مغاربها وخصوصا في بلادنا ما لزياء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الناخرة وفي حسنة وفينا عذاب النار وفينا عذاب النار وفينا عذاب النار, النار, النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصال يجعله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المُسلمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على